Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Alamin Wa bihi nasta'inu ala umurul dunia wa din Wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabiahum bi ihsanin ilahi wa meddin. Amma ba'd <coughs> Sini, kemarin keling malah bi, alhamdulillah. Yb SbW nari tu subuh madu puluh nasirah ulan termalang, di jaji, ia nari subuh pacapurong. Pula hari ulan bi, ulan termalang yang berarti makanya nari kau kenal ni matu. Bosat tak Yb SbW, insya Allah eh, dia nak agak ulan termalang. Hmm. Labot ni ulan termalang nari kau matu, bukan ni nari kau magheri bibi insya Uh, tentunya angkemopa kesempatan untuk pengalaman laiye we ma pamula ye we subwe elo tu mah tu mageri untuk mak kama la untuk mak kesibian e, pemegawi ah, baca akurat ta pemegawi sembajah sembajah sunat ta iktikabat ta dan sebagainya anak uh, dindur longang upa erilino rengge alameng matir akhirnya nasabak megah apalata jalan ye bulan Ramadhan. Sini temarin keling malam ini sebagai asy eh uh, ratnan uh, asy firing ratna yang terakhir barangkali di dalam bulan Ramadan. Ini eh, meloka bacaan ki si di ayatna pengala ta taala yang tertutup di suratul hasyr ayat 10 ruah Gangka Ayat 20, ya 20 maka la ilaha illallah a'udzubillahi minasyaitanir rajim ya ayuhalladheena amanuttaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ta wa ta la takunu kal ladheena nasawallaha fansahu mankusahum ulaikaul fasiqun la yastawii ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizun Si kira apa betul na? Ini sini na, waham mata pe, tahu i pengalat taala. Nrenge taru najelin celiti tasi dia tahu agapura na wasa dia ngi alena untuk baca. Nrenge tahu i Allah taala, aje puna pengalat taala ni selat de sini na, anu mupegau ke? nak lalu lo pada atau ia melupai yang di Ta'ala agar mereka tak kelupanya di panggallah Ta'ala mengarangi olehnya menandu betulnya dia mengarangi pas dia mengarangi olehnya bukong ulangkah umul pasiku mereka akan mengatakan yang diperlukan yang diperlukan Ta'ala atau pasik maka dari panggallah Ta'ala dikna pada lisa ernakai Sibawa lisak surugai. Eroh lisak surugai. Ia naroh tahulah abak. Sini. Teman-teman kelingan malam lebih. Nasabak. Meloni laba ulang Ramalang. Eh. Narate ni. Wattuna diking. Idi umasa lenge. Maka day. Ila lanna Ramalang. Kira-kira saya gemar jero egana eh amal amal macam cepuro Kira-kira iden na iwe ulan drama laut di moga ro betana wat tuang iwe pakai si e, sininna eh andrang amal amal amal macam ini e, e, untuk matu asurmontri. Aji nah, ji sudah saatnya kita berhitung. Membuat rekapitulasi Dari Amal ibadah kita Selama Ini khususnya di dalam bulan Ramadan Tahun ini Ya Rauh pengalat ta'ala Nelurangi Terutama ada ngerang Nah sebab Ya nak tu nareku Dia nak aja yang ngerap pengalat ta'ala Nau dini Pindah tetamu tepuk eh Nah, sobat nari ko yang ngerangi pengalat ala, ya ro eh, tentu dia nato melop anu sisa lain si bawah perintana pengalat ala. Ya tumi melop pegau, inaritu ya anu nasiurangi, nari niri sinir nak si mata maret lauri si serajana pengalat ala, ya roh, Eh, narikku, angkatau, eh, de, e narekko engka tau tak kalupa ri pangala taala engka tau de ngerang ni pangala taala iyatu tau biasa ta pasolla lao ri e eh, adura kange ta pasolla tama ridose nasaba e nepogo na ni sininna yero anu tasitina ja nasaba na le ni Ketentu ketentuan-ketentuan agama. Nah ini adalah nakada Allah. Ta'ala waltan turnafsu maha kat demat ligadin eh, tarin aja lincel di tarin lepas sedia aga nak terunggangi alena untuk bahagia, aga dapat diulunggangi alena untuk bahagia. Ha, ya rawamak ke dalam pengalaman Ta'ala aga nak terunggangi alena untuk bahagia Ah tentu tamatik kur ini eh ya persedia persediaan untuk kehidupan eh, dinota eh untuk tahun-tahun yang akan datang jangan dengar ro ini macam eh, tiba masa tiba akeh politiku persiapan apa boleh eh de, mesti yang kau perancang Narik kepada nasi dikik pada dangkang tentong kepada rencana-rencana untuk tahun yang akan datang. Eh kira-kira piku berarti kau meludangkangi waran perakku. Eh utambe giam udakku, yari gie upalengi si anu udangkengenge. Nari kau maksi anu udangkengenge. Eh selama bertahun-tahun ini maksi nolipalengi si maksi nol nasabat tak kuasa ini. Eh maksi ni. Naiyakia. Mesti tulis bukit perencanaan perancanaan sebab deh tu pajana setengah setengah ter tambah kebutuhan tak eh teni yang mampu apa kebutuhan dinautah, kebutuhan anggaratahiratah terulit ter tambah tu, nari kita tambah balik modal tak ter tambah euro puluh miliar perdagangan tak tentu ter tambah tu, eh sekek nah waran parata tentu megatui tersekeki, nari kita megatui eh beten asli nak ada angka neta nero nampak kilori eh Eh, Makak damat li kadeng Agak Nampak jolongan Untuk bajar Bajar di lino Betul Nampak kesingi miripin Nasir ni na dangkangamu Eh toli Bawa ke iya ro dangkangamu Eh nariko bajar airak Ipak ke lori Agak ah, pasal dengan letak Untuk matuk narikku balik na Narati ni betul na Tomate Eh na sebab Gangka mi yaro Dina ga Asilik na Usaha Takutomate na ia minang kastilet nausahata, buat dingi tajan terakhirah, narik kutu mubik, jadi selama, tu eh, terguna kangen, rukasempatan nge, untuk pasediannya leta, eh, untuk banyak. Maka di pengalaman ta'ala sambungan, ayak walata kunukan ladinan sulaha, ajaklah lalu mufadah, atau iroh, nalup malupai yengi, pengalaman ta'ala. Pa'an sahum ampu sahum agar, daripada kelupatunan, Rupa ngelala lah, pulut dia leh nubatan ada leh nengerang, nampu aleh nampu nengerang. Kadai, rugi kapal emas pasir muntinareku, Aga menulis nengarang, Peku-kongan dapat dimampak kuih, Peku-kongan dapat dimanjamang, Peku-kongan dapat dipinat mampak kukat, Peku-kongan dapat mega agak kaku, Peku-kongan dapat dipinat Matap-tamat kuasa dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dia ada persediaan untuk baca. Mega tuangan sa waramparana, Naikya, Makurang, Eroh, Nah, persediaan dengan dia untuk baca di akhirat, Betah namae gawaran perana ni ya kediannya wajah sekek na, dia na pastui sekek na, seke pitarana, seke waran perana, ayari gisake profesi na. Megeha, gua setonges sana ya kediannya karena tulung ngaruh aku sana untuk kepentinganna pada ngaruh petau, aja jdi engkau atau bukona untuk bajar di akhirat na. Ama ma'kunir lah. Sengih punggah Allah Ta'ala. Ula ikah umul pasikunan. Nari kongkatum malu bayi punggah Allah Ta'ala. Ia betaka lupa tuneri punggah Allah Ta'ala. Rihalena. Ia naruitel lah tau pasik. E'laingi. E'butangan atap perialit tuina pukau. tau dena sebana pajukai. Ketentu ketentuan agama. Kedai punggah Allah Ta'ala. La yastawi ashabun nari. Wa ashabun jannati. Disisatuna pada. Eh tulisak renakai Sibawa tulisak suruh kaya Ashabul janatihumul faizun Eh Iroh tulisak renakai Eh iroh tulisak suruh kaya Iroh tahu Eh mendapat kemenangan Jadi Sini saya masih lama lebih Tengah ringkat Eh Sangat-sangat dihimbau Eh maka deh Eh, ya le, ya ulang ramalang. Eh, mudah-mudahan mega muah persediaan untuk tabungan mati di akhirat. Eh, jadi untuk belajar di akhirat. Naya Kia, nerekupure matulah malang. Eh, perlu doa to ya, Roy, pekasingi rikenna eh persediaan untuk belajar di nota. Eh, bagaimana dengan kengeta, maksiem moga nari ke nah, alhamdulillah, eh, eh pinat tambah si, nari ke balik mundur, mundur, eh, tentu isapai, maka dah, ah, mundur, dan kengeta, eh, isai so, eh, betangenang, eh, kita mengupayakan agar supaya, eh, sinin nayaro, eh, jemaah jemaah, tenjaman jemaah antil nota, weddingi memberikan hasil yang lebih baik lagi pada waktu-waktu yang akan datang, eh, tentunya. Nak kerana yeru nari ko makasingi pakirinota, wat di tuja aji macem makasing akhirata. Nasamba dega gak buat dengi pakai sampai akhirat, sangadin naliino. Peko gitu lokapa kesing sampai jat nari ko dega cari cari buat dengi pakai macam sampai jat. Peko gema puasuki nari ko dega gak magerian disubu, dega gak mageri bukang. Peko gipasuki eh Pikuki pasukis sekwarang parang nariku dega warang parata. I pikuki lo na tak tak tak aga seneng tak pasuku ya rukun asal langenge menteri haji ribet tulen nariku dega aga dita. Aja jis tengutongan naya ro asa perenalino na peren tati pengalata aldeuding dini pas sedang alita untuk bajarin lino ta naya kia aja napa aja tenggarato pengalata Allah serikuam mengtepas sedang alita untuk bajarin lino sini Omassalam malam bi angkemaring kalinga eh nakarana mungkin eh melepet ditowe eh embah jang lama kesempatan ini saya secara pribadi maupun sebagai secara kelembagaan sebagai pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah Singkak eh mengucapkan Ataqabbalallahu minna wa minkum. Ataqabbal ya Karim tanabuduna tarimu pengala sininna amal-amal tasinne bakasiwi ta ila ulun ramalang. E upa erilino alabang materiah era minan aidin wal faizin. E idinatu tau erikenge sarro. E idituna tu tau lolongan alabang Mudah-mudahan apa berkat pengalaman Allah, wabilahitul Fik, masaada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.